І розповідає їх дуже тихо, щоб не приведи, Боже, не почула рову пайве. Тільки одного разу якийсь хлопчик став сперечатись зі мною, він був уже досить дорослий і нахабний. Ви ж не туве, Янсон, сказав він. З того часу моє ім'я Туве, туве Янсон. І відтоді я боюся і не люблю дітей. Вони занадто прискіпливі. У них спітнілі долоньки і вологі носи. Вони весь час жують гумки і видобувають з них великі різнобарвні кульки. Саме тоді, коли я розповідаю їм дивовижні історії. Про те, як я оселилась на острові разом із своєю подругою маляркою. І ми цілодобово створювали живі ілюстрації до моїх казок з дерева, каменю, скла, пап'ємаше та інших підручних засобів. Завоював вітер, здіймалася хорделиця. Ми розпалювали камін і виклеювали фігурки мумітролів та їхніх друзів. Зазвичай діти надувають кульки, гегочуть, а я клацую вимикачем, експозиційну залу поглинає темрява. Тільки таємничо мерехтять великі скляні куби із казковими персонажами. У темряві вони оживають, їхні скляні очі сколи блискують, носи морщаться, вони починають рухати і сміятися. Мені подобається спостерігати, як лякається дітлашня, як вони завмирають і перестають жувати. Я розповідаю про те, як жахливі маленькі істоти щіпкими лапками нападають зненацька, приклеюються долоньками до тіла бешкетника і заносять його далеко-далеко від дому. Можуть кинути в море або куди далі. Я розповідаю про ненажерливе свято Різдво, для котрого люди готують гори, салатів, пирогів, убивають цілий стадо корів і зграї індичок. Краєм ока я стежу за коридором, і коли помічаю директорку або Роуа Пайве, швидко вмикаю світло. Ось яка чудова письменниця жила в нашій країні. Ось які гарні казки вона писала для вас, любі діти. Бадьору закінчую екскурсію. Ой, я знаю, коли вони повернуться до своїх домівок і ляжуть в теплі ліжечка, їм насняться чіпкі лапки, і вони, ті, хто кидає в мене камінці влітку і гострі крижинки взимку, довго ворочитимуться і схлипуватимуть у весні. А я ночую в музеї, замикаю його за Роува Сатенен, котра йде останньою, і залишаюся сама, із своїми маленькими друзями. Нехай Роува Пайве та Роува сататен Таттен вважають, що я сплю у своєму кутку Адзузьки, я йду до зали, де блакитним світлом зблискують скляні куби з експозиціями. В них моя родина. «Туви, тобі тепло? Тобі весело?» питає мумі-мама. «Туві, сьогодні прохолодно. Ти одягла теплі шкарпетки?» Питає Мумі Тато. Я плачу. Я розповідаю їм про небо, про своє місто, яке ніколи не побачив, І про те, що мені немає кому приготувати індичку на різдво. І тоді всі вони виходять із своїх прозорих кубів, родина Мумі Тролів, Фрекен Снорк, Снів, Сну Смумрик, оточують мене великим колом, співають, танцюють, і я співаю і танцюю разом з ними. Вони ведуть мене до лялькової хатинки, у котрій стільки гарних кімнат, просякнутих запахом зілля, мережені фіранки на вікнах, теплі ковдри, м'які подушки і навіть крихітні свічечки на лакованому чорному роялі. Мумі-мама вкладає мене в ліжко, завішане рожевою завісою, лагідно загортає ноги своєю вовняною хусткою. «Спи, моя ріднесенька!» Каже мумі-мама, завтра настане новий день. Я тебе нікому не віддам. Ти завжди будеш з нами. Я засинаю щасливою. У мене немає підстав скаржитися на долю. Я пишу швидко і недбало. Намагаюся встигнути записати усе, нічого не пояснюючи. Кваплюся, поки чорна діра не затягла мене в свою пащеку, щоб почуття сорому і без не поглинуло мене. Поки що мені це погано вдається, хоча тримаюся досить добре, і потім ім'я, велика магія інерції. Я чесно віддаю касети голов лікарю.